Lecții de viață pentru prințesă Ce-i dragostea, învățătorule? Partea întâi. Ce-i dragostea, învățătorule? Întreabă mica prințesă. Dar tu nu știi. Am simțit-o în vis, dar când m-am trezit, nu am putut să prind. Dar dragostea nu poți prinde, Nu?